men i kommunen har vi också några sociala föreningar som har som syfte eller mål att hjälpa medmänniskor. En av dessa är brännpunkten. I föredraget som följer förklarar representanter för brännpunkten hur de arbetar med att nå barn och ungdomar som av olika skäl känner ett utanförskap och ge dem självkänsla och få dem att må bättre, både fysiskt och psykiskt. Ja, jag heter då Annika Stunke och jag är hälsopedagog och en eh, i kurs och har hand om barnen som kommer i samtalen. Vi har även en som heter Julia som inte kunde vara med idag som också jobbar som, eh, med samtal och med träning, individuell träning. Och jag är ledare på den punkten här och håller i gympas för barn och ungdomar. Jag har gjort det i ungefär 10 år. Och Annette Ekvist heter jag och det började 2005 med en, eh, när jag träffade Caroline Evertsson som jobbade på Korpen Tyresö och skulle göra kul för barn och ungdomar. Och jag var skolsköterska och det var det som var början till brandpunkten. Och Jag känner att det var ju då det startade 2005 när vi träffades och ville göra skillnad för barn och ungdomar med utanförskap av olika slag. Det kan handla om att kroppen är för tung eller att man har jobbit i skolan med kompisar, på jumpan, med sig själv, hemma, vad som, än. Och, eh, vi började då 2005 och det ledde till ett arvsfondsprojekt. Så de som har hjälpt oss på vägen att skapa det här brännpunkten, det är ju Allmänna Arvsfonden som betalade lönerna så vi kunde... Göra den här metoden som vi kände att vi ville göra. Vi ville möta barnen utifrån deras perspektiv. Inte så mycket liksom som sjukvården som jag kommer från som skolsköterska. Man, man, får liksom, man pratar mycket med föräldrarna. Det gör vi också här. Men just, hej, vad vill du ha hjälp med? Bara barnets perspektiv. Så det är en metod som vi har utvecklat och det är en massa olika verktyg i den som funkar. Sen har ju Tyresö bostäder också hjälpt oss. De lånar ju ut den här lokalen så att vi får vara här. Och det är ju helt mm. fantastiskt att det är bostadsnära. Att ungarna kan dyka in här själva också. Alla har inte så lätt ibland att få hjälp att bli skussade Så vi är på rätt ställe. Och sen hade vi också hjälp av Arbetsförmedlingen med Brita, vår underbara receptionist och allt i all och administratör som kom in på fas 3 och, och var här och nu har hon en liten anställning. Och sen landstinget har stöttat hela tiden med eh, ekonomi för våra ledare med det här motiverande samtalet och träningsmotivation. Det tar ju mycket tid och kraft att få omotiverade att börja träna. Det, ja. Och sen Tyrese kommun till slut. Det tog lite tid, men Peter Bylon vårt underbara språkrör, hjälpte till med att vi har med oss på kommunfullmäktige gång efter gång. Och vi fick ett, litet, ett, bidrag, ett stort bidrag då, 2011, när, när Arvsfonden var färdigt. Och det hjälpte oss väl. Och sju år senare, 2012, blev vi en egen förening. Och det är Brännpunkt, den ideella förening som jag pratar om, som, där vi har samtal och den här motiverande träningen. Och sen har vi ju korpföreningen Brännpunkten som är också här. Vi, det blev så organisatoriskt att vi var tvungna att dela på oss för att kunna söka medel på olika sätt. För, för samtal kan man inte få idrottslyftspengar, för det måste vara idrott då. Så det är mycket kring det där. Därför var vi tvungna att bli två under samma tak. Vi får in då rekommendationskort via brev. Vi är från skolsköterskor, kan vara idrottslärare, kuratorer, psykologer. Och då ringer vi upp föräldrarna. Och ibland kan det vara ett väldigt jobbigt samtal för många. Andra är lättade att äntligen få vi hjälp. Så bokar vi en tid. Och barnen kommer då hit med sina föräldrar. Första gången i alla fall. Och då ser vi till att de blir så här varmt omhändertagna som hon då berättade. Så det är verkligen så här, välkommen hit och vad roligt att just du kommer hit och så där. Och ska känna sig trygga. Och så försöker vi avdramatisera det här med ja, att det är faktiskt eh, är så här jobbigt med vitt. De som går här de har det lite jobbigt av olika anledningar. Och, men vi, vi är här för att hjälpa just dig. Mm. Är det alltid övervikt som det är? Ganska ofta mm. är det så. Inte, det är en del andra. Det är sömnproblem och mycket mm. annat. Men de, väldigt många är överviktiga. Eh, och sen sitter vi då i ett samtal. Ungefär en timme. Och försöker då gå igenom vad just det här barnet behöver. Och vad är det som har hänt. Och eh, försöker då stärka barnet. Och lyssna vad just hon skulle kunna ändra på. Eller lägga till eller ta bort. Eh, och eh, det här med kontrakt. Det är att vi hela tiden vill ha med oss föräldrarna på tåget. Så att alla är med. Vi frågar barnen på en motivations sån här stege. Hur mycket hjälp vill du ha? Många säger tio. Och då frågar vi föräldrarna. Hur mycket hjälp är du beredd att ge? Oftast är det tio där och då säger jag men vi är också tio. Så då, då vill alla här samma sak. Eh, och då försöker vi sätta upp ett eller några mål som de har att jobba mot. Så vi ger dem olika verktyg. Vad vi tror att just det här barnet kan behöva ha hjälp med. Det kan vara väldigt olika. Eh, och ja, kontrakt då. Vi skriver ner... Någonting som, det här är det vi ska jobba mot och det är det här som vi vill nå. Eh, vi försöker få tillbaka efter två, tre veckor på ett nytt samtal. Och då lyssnar vi. Hur har det gått? Är det något som du behöver ytterligare hjälp med eller något som inte har gått så bra? Mm. Så vi försöker hela tiden att stötta hela vägen in i mål, säger vi. Vi finns här så länge ni behöver. Ibland kan det vara tråkigt. Får de att komma hit, man får ringa, man får smsar, man får påminna. Men de flesta när de väl har kommit hit är ju väldigt tacksamma. Och också uttrycker det sen när de har kommit tillbaka. Så att, åh vad att vi äntligen nu har hittat ett sätt att ta tag i det här. Och många gör ju väldigt bra resultat. Det, jag uppfattar det som att det, ni får de här rekommendationsbreven från alltså vuxen personer säg skola eller idrottsledare eller någonting sådär. Är det föräldrar någon gång som har hört talas om det och vill att ja, det kämpar med barnet eller? Mm. Ja. Ja, då kan barn komma, eller ungdomar komma hit själva så att det är jättejobbigt i skolan? Ja. Absolut. Det var roligt att du frågar här, för nu håller vi på att jobba även på hälsodagar. Vi försöker komma ut på skolor i Tyresö så att vi möter alla barn. Och just presentera lite, vad är brännpunkten och vad gör man där? Och vi försöker bjuda hit dem också. Så vi har haft en hälsodag nu på Njupkärsskolan med hela skolan. Och då var, var de här i de här lokalen och hade olika pass. Och vi var nere på skolan och hade pass där. Och smoothiesar och ja. hälsotänket. Alltså det. Så nu har vi Fårdala som är intresserade av en hälsobakare i, i höst. Mm. Så det är jätteviktigt att alla får reda på att vi finns. Men på din fråga så är det ju är det är ett sätt. Mm. Det är lite som fyss och far. Mm. Men då ska man ju ha förskrivningsrätt. Doktor eller distriktsgöterska. Mm. Upp, mm. Därför gjorde vi, vi tar emot vad som helst vilket papper som helst och vilken förälder som ringer som helst och vilken ja. kommun som helst bara kom hit alltså kom vi finns mm. så, men, men det är ett väldigt bra dokument mellan sjukvård och, och, och oss och då kallar vi det rekommendationskort och det betyder att även läraren kan som känner Lisa och vet kan skriva kontaktuppgifter är det ju bara så får vi det och ringer upp hej du pratar med din lärare. Vad är du syken på? Hur kan vi hjälpa dig? Vi så känner sig påhoppande. Nej. Nej, inte när du kommer hit. Och... Nej men jag tänker när ni ringer upp och... Nej, de har ju bett om det. har. Flott. jag tror det var läraren som skvallrade i formen. Nej, nej, nej. det där är <går> ja, ja, ja, ja, Det här är väldigt modernt. Det är ju alla som har den här kontakten, den personliga relationen. Som kan säga, du jag känner till ett ställe, det heter Vändpunkten. Där, där jag, man, bygger man upp efter barnets önskan. Är du intresserad? Ja. Och så ringer man hem och säger, Lisa vill gärna få kontakt med vänpunkten. Är det okej okay att jag skickar? det här pappret och så kommer det hit och så ringer vi upp och det var ju det här som Caroline och jag gjorde 2005, för det är ju så otroligt svårt som skolsköterska att hålla i det här själv och motivera och tiden man behöver någon mer som hjälper till och då var det så skönt att liksom skicka vidare och så är det härifrån man håller på och motiverar och försöker för att ibland kommer man ju inte, för man är van att bli bemött ganska tufft Man har varit med länge. Mobbing i skola och ja men ni vet. Men då får vi ju ringa igen och det här mjuka. att Bara ni vågar er hit så brukar ungarna trivas när de kommer. Mm. Och sen just att det inte är sjukvård. Nej. Det tror jag också på. Att det här är en helt annan miljö. Mm. Det är ett komplement. Det här är ju som en fritidsmiljö där man kan få hjälp. Sånt mm. som är jobbigt. Det, det var ju det vi såg att alla har inte bara det riktigt, att man kanske har varit tufft i skolan också. Man kanske har någon diagnos. Liksom, Överviktig är bara ett symptom ibland, så vi tar emot, vi har det, är det här fria. det mm. Jag tänkte bara om, ni har snart hållit på tio år. Ja, ah, det blir det ju. Hur, hur många barn och ungdomar ungefär som ni har varit i kontakt med? Bara på ett ungefär, hur många tror ni att ni har gjort riktigt betydelsefull skillnad för? Jag tror... det var Först var det Caroline som gick, det var klubbkorpen. Då var det 18 stycken som verkligen mådde hur och som helst. Och sen hade vi växt i din vick. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var som var inne i det. Om det var 50. Och Sen fick vi punkten och då var det 350 familjer under de fyra åren. Fyra, 500 barn. Ja, vi kan ju, om vi har heltid så kan vi ta hundra familjer per år. Men nu har vi ju då landstinget och socialförvaltningen som finansierar. Så nu, och det är nu 35, ja, nu har vi 35, 35 procent år. tjänst. Och då kan vi ta ungefär 40. Mm. Liksom hela tiden. Ja. Ja. Så, kommer några så nu är det lite olika, en del kanske bara behöver ett enda samtal som man sedan följer upp. Mm. Att det var något problem eller något mm. Och då kan vi in en ny. Andra måste man ju mm. ha med hela vägen. Så vi har fått ändra lite förut när vi hade När vi är heltid då kan man ha de jättesvåra också. Är det kö nu till att komma in? alltså eh, Jag tror att vi kan ta in några fler efter sommaren. Mm. Nu har vi haft här i vår ganska precis. Men jag tror att det är några som klarar sig. Vi ska ha ett samtal igen efter sommaren och se att allting fortfarande går bra. Mm. Men. Och det handlar ju inte om. Behovet är ju jättestort. Det är det som är bränntpunkten. Vi, vi började ju nedifrån och byggde upp efter behovet. Men sen har det varit varit en finansiering och då har vi, har vi fått hålla igen lite. Men, men som nu är jag spolsköterska på 50% procent och jag skickar dit för att jag vet hur det är. Man behöver marknadsföra och man behöver jobba med samverkan hårt. För att det behovet är enormt. Det är flera i varje klass som mm. vill ha hjälp med självkänslan och, och, och kroppen och kompisar och hitta en aktiv fritid. Men det är ju egentligen det som skulle, som skulle ingå i skol, skol, sjuk och hälsovården. Ja, man kan tänka det. Nu, nu är ju jag skolsköterska och vi ska ju göra väldigt mycket. Ja. Vi ska ju göra många, många grejer. Så man säger att uppdraget är att man ska fånga problem, man ska lyssna in dem och sen ska man ju hänvisa vidare. Så att, och jag tror de här livstidskonsekvenserna som vi tar hand om idag med övervikt, och det behöver ju vara många som hjälps åt med. Sjukvården klarar inte av det själva och inte kommer in heller. Och där kommer den ideella sektorn som ett fantastiskt komplement. Ja, det bästa är att de kommer innan de kommer till sjukvården. Ja. Det, är att det är någon som ser att här håller det på att bli lite tokigt. Att de då kan komma till oss och de slipper hamna i sjukvården. Att de blir bli feta, utan det är övervikt det handlar om. Mm. Men vi tar ju dem före, före och sen under. Och sen de som har riktigt tufft hittar jag också hit. De 40-50 kg övervikt. Och, och där har vi fått... Hjälp av social förvaltning och, och sjukvård och så vi kan ju ta alla. Det är det som är, det, det är roliga med att jobba i VN, i delna sektorn att det inte är så stängt. Man kan hjälpa mycket då. Jo, under de här samtalen då så är det ju ganska ofta så att vi försöker få igång dem och träna förstås. Det är ju mycket kost vi pratar om hur ser det ser ut idag och så och det är så Men sen är det ju också. Att röra på sig, för då mår man ju så mycket bättre, då får man ju energi och då får man hela den här hälsans hörnstenar. Ja, man får ork och kraft också att ta tag i saker. Och då har vi ju då speciella grupper här som de här barnen då passar väldigt bra in i. Att de är lite mindre och de får hjälp att just komma igång. Så jag tänkte bolla över det här till Kevin som är en av våra ledare som tar emot de här barnen. Ja. Och vilka pass är det du leder? Jag leder gymträning och fitpass och det är lite som gymträning fast man tränar med sin egna kropp och inga vikter inblandade ja, Och vilka barn är det som kommer åt dig? Hur ser de ut, eller hur är de på typ av, av barn? Det är mycket övervikt och diagnoser och folk kanske har, eller barnen kanske har jobbat i skolan och hemma och jag tror att när de är i den miljön att det är väldigt jobbigt på många ställen i livet så kan det vara bra att införa en, en fräsch och ny miljö som är glad. Och då kommer de hit och då märker man ganska snabbt att det blir ändring. De blir gladare, helt mm. enkelt. Hur kommer det sig att du är det här då? Ja, det är mamma här <laughs> som, eh, som startade den här punkten. Och då var jag inne på samma område. Jag är intresserad av hälsa och kost och träning. Och på det sättet så kom jag in här och då fann jag också en passion för att hjälpa barn och få öka deras självkänsla så att de mår bra. Hur tycker du att du har utvecklat själv under de här Själv har jag utvecklats väldigt mycket. Man lär sig väldigt mycket av att lära också. Lära ut barn och försöka peppa deras och, och på så sätt så har jag också lyckats finna lycka att, att ge vidare till den annan, till, till barnen. Så att om de mår bra så mår jag bra Nu är ni några som tar emot just de här barnen som kommer från samtalen men mm. hur många ledare är det här som har pass? Ja det är väl 27 ledare om jag inte minns fel och eh, så har vi Freerunning, som är lite parkouraktigt. Man springer och hoppar över bänkar och sånt där ute. Och sen så har vi gympassen, boxningspass och vad har vi mer, vi har dans. dans. och Bollar. Ja, band ja, har vi också. Lite olika danstyper. Eh, så ungefär 27 leder och gamla är de? De är ungefär samma ålder som jag. De flesta är väl 18, 17 några. Nej, du är väl gammal va? Ja, jag är... nu, nu har jag blivit äldre. Nu är jag nog äldre. Men det är, det är något år som det skiljer. Jag är 19 nu. Så... Några är väl 14, 15 eller? Mm. Ja, inte så många nu va. Men, men vi har några som är i som är yngre. Som är men från 15 till 19 då. Är Vi har ju det Är det inte helt varenda kväll här i vardagarna? Inte varje dag. Nej. Jag har inte exakt koll på alla olika passen. Men... Vi fick ju dra ner på allt det. Förut var det ju heltid. Men nu är det tisdag, onsdag och torsdag. Eller? Mm. På grund av ekonomisk lista mm. läget. Ja, det var så i alla fall. Ja. Ja. Men sen är det ju pass det även lite på skolor. Ja, på helgerna. Vi ja. ni... hyr det in oss även i uh, okay. Fördala och ja. Nypkär och Brevik. Mm. Ja, det är ju en det man ja, ja, Det som Kevin gör är i det här level som tillhör de här ungarna som, har det, som är otränade. Men då har de här 27 ledarna så är de utspridda okay. på många olika pass. Mm. Så De har olika grupper då som de har liksom ja. ansvar för de här ledarna. Ja. Ja. Så det är helt ideellt. Får ni någon lön? Får ni någon ersättning? Ja, vi får ju arvode. Så uh, har man gått den här uh, utbildningen som nämndes i videon, plattformen, så uh, ligger ju arvodet på uh, en mindre summa. Men sen efter man har fått den utbildningen så uh, kan man börja gå in på de här passen som vi har. Uh, levels och, och gym, och, och boxning och så, och då får man den här högre. Men man gör det inte för att bli rik? <laughs> <laughs> Nej, det är ju extra jobb som vilket annat ja, man helst. Ja. Men, men eh, precis Säg det men, rätta nu då, i plånboken eller i hjärtat? Mm. Ja men det är, det är lite plånbok Men sen så är det väldigt mycket hjärta också mm. ja, Och vad tror du hade hänt med De här barnen då som går här Om inte brännpunkten hade funnits mm. Och hade de varit någonstans då? Ja, det är, jag tror att eh, de man ser, Som jag har sett de mina erfarenheter Så har eh, barnen som kommit hit i början varit en blick ner golvet och lite framskyttna axlar och dålig självkänsla och man tröstar på livet man tror. Sen när man har fått in den här glada miljön som jag sa innan så, så märker man ganska snabbt att nästa gång de kommer så är de lite gladare och nästa gång så är de lite gladare. Så, att det, så att jag tror att de skulle vara mycket mer, mycket mer nöjda vid sig själva och mm. känna att man accepterat hur man är här. Det betyder väldigt mycket för dem här då mm. för ha, om du skulle välja då, tre ord för att sammanfatta mm. den punkten. Då måste vi ta hjärta kärlek. Och eh, glädja skulle jag nog vilja säga. Och eh, gemenskap. För att eh, även ledarna som är här är, har en gemenskap och vi känner varandra. Och nu har vi varit på en konferens i helgen här på Djurenäset och träffat varandra och lärt känna varandra mer. Så att både barnen och ledarna har ju ett gemenskap och, och alla är glada här och, och vi har inga fördomar och någonting. Så att, mm, det skulle jag vilja säga. Kärlek och gemenskap och glädje. Och då kan jag säga att det syns på ledarna och på barnen som är här. Mm. När de kliver innanför för dörr så blir de ju lyckliga helt enkelt. Mm. <laughs> Och jag blir lycklig när det är fullt med skor i hela hallen. Det är bara upp och ner alltid, <laughs> ja. Stäkert. Ja, men tack så mycket. Ja, När vi får fråga, ni ringer upp till föräldrar när ni har fått en indikation eller en, en ett barn som behöver hjälp. Är det, är det de som slår ifrån sig? Ja, absolut inte. Uh, Nej, oftast så lyckas man få hit dem på ett samtal. Men telefonsamtal kan vara ganska långt också. Just det var det jag menar med att avdramatisera. Att man försöker prata på så sätt, men kan, ni kan väl bara komma hit och titta och lyssna lite? Så att man inte säger att nu har jag fått det här och de här bmi kurvorna och det här ser allvarligt ut. Utan man försöker bara att vill ni så finns det här. Ska vi boka in en tid? Det här på onsdagen passar ju klockan sex, och till slut så lyckas man ändå för hit dem. Mm. Ja, oftast är det så. Och det vi hela tiden lutar oss emot är ju att det är barnet som vill ha hjälp. Det är ju Kalle som har sagt det här. Han vill ha hjälp. Mm. Och det vill ju föräldrarna också. Alla vill hjälpa sina barn, oavsett hur man har det. Så... så ibland är det svårt motiverat men om man liksom... Det här med, och säger, vi, vi pratar ju om känslorna. Det är det vi vågar göra. Det är därför man trivs och vågar komma. För det är okej okay att tycka att det är jobbigt. Ja. Det var bra publik. Nu. Tack så hemskt mycket.